«Ти старичок даєш!» – вигукнув він. Вовик похолов. «Такий скромник, а таку бабу зняв! Як це тобі вдалося? Поділися досвідом, де вони такі водяться!» Вовик зітхнув з полегшенням і скромно примружив очі. «Це моя давня подруга. А що?» «Сподобалася?» «А ж, мені б таку!» Зацмокав язиком сусід і одразу заповажав охайного хлюпика. Навіть Вовикова стара бабуся якось запитала «А що то за дівчина до тебе ходить? Ти що, задумав одружуватися? А мене куди подінеш? До притулку?» Після цих Непотрібних йому балачок, він вирішив винайняти тиху квартирку на околиці, де зберігатиме свій гардероб. Іде на струнку молоду жінку, ніхто не звертатиме уваги. Вовик почувався щасливим. Лілі усіляко підтримувала його, іноді вона сама одягалася по-чоловічому, і вони розважалися, збиваючи з пантелику пристойну публіку. Одного разу, коли вони сиділи в кав'ярні, до Вовика почав залицятись якийсь доволі симпатичний чолов'яга. «Ну от», – задоволена посміхнулася Лілі, – «ти склав іспит навідмінно, навіть став кращий за мене, і я ревную». Так от, настав час поговорити про серйозніші справи. І, зсунувши стільці, вони тихо повели мову про головне. Молода струнка жінка спускалася сходами. Ліфт був відімкнений. Її тоненькі, посріблені обцаси дзвінко цокали в темряві під'їзду. На другому поверсі жінка зупинилася, підтягнула колготки, відкрила сумочку з крокоділячої шкіри, дістала люстерку і прискіпливо оглянула себе. Вона не помітила, як за стіни, що відгорожувала від сходів сміттєпровід, виступила тінь. Мить і тонка мотузка обвила шию, Жінка захрипіла, перебираючи ногами і хапаючись руками за повітря, та за хвилину тяжко обвисла в руках убивці. Розкішний капелюх разом із перукою злетів з її голови. Помада розмазюкалася, а з-під французької косметики проступило мертве обличчя Вовика.